رو راه ابن حبان رحمت الله علیه خ خپل صحیح پداسه مشکل انداز باندې لیکله چې د دنیا په عجایب تصنیفاتو کې ده غینه حدیث راېستل عام علما خو سکه کم چې د فن ماهرین دي اهل تخصص دي نو غیت په مشکل حدیث را واسي او بل هغه د فرایز او مستحبات واجبات او سنن داسې نه دی ذکر کړی چې به نو عنواني دا غي لاندې بیا فرائض ذکر کړي او د واجبات ولاندې واجبات سنن ولاندې سنن بلکې غ احاديث ذکر کړي دا غ حدیثونه اهل علم بیا استدلال کړي چې دا په مسکه فرض ده او دا سنت ته واجب ده نو عام انسان له د صحیح حبان نه استفادہ کول ډېر مشکل کار ده هذا والله تعالى اعلم